Evankeliumi Markuksen mukaan. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan, evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaajaan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Niin Johannes kastaja saarnasi erämaassa parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja koko Juudean maa ja kaikki Jerusalemilaiset vaalsivat hänen tykönsä, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö, ja hän söi heinäsirkkoja ja metsä hunajaa. Ja hän saarnasi sanoen, Minun jälkeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän paulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. Minä kastan teidät vedellä. Mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti, noustessaan vedestä, hän näki taivasten aukeavan ja hengen, niin kuin kyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaista tuli ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan, ja hän oli erämaassa 40 päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa, ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. Mutta sitten kuin Johannes oli pantu vankeuteen, Meni Jeesus Galilean ja sarnasi Jumalan evankeliumia, ja sanoi, Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus, ja uskokaa evankeliumi. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen. Sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sepedeuksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin veneheissä. Laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohta hän kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Sepedeuksen palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Ja he saapuivat Kapernaumiin, ja hän meni kohta sapattina synagogaan ja opetti. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjan oppineet. Ja heidän synagogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki, ja se huusi sanoen, mitä sinulla on tekemistä meidän kanssamme, Jeesus Nazaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet. Jumalan pyhä. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: "Vaikene ja lähde hänestä." Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutain suurella äänellä. Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen, "Mitä tämä on? Uusi voimallinen oppi?" Hän käskei saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä. Ja hänen maineensa levisi kohta koko ympäristöön, kaikkialle, Galileaan. Ja tuntuaan ulos synagogasta, he menivät kohta Simonin ja Andrean taloon, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Ja Simonin anoppi makasi sairaana kuumeissa, ja kohta he puhuivat hänestä Jeesukselle. Ja hän meni hänen luoksensa, ja nosti hänet ylös, tarttui hänen käteensä, ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut. Ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Ja hän paransi monta, jotka sairahtivat moninaisia tauteja, ja hän ajoi ulos paljon rivaajia, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan, ja siellä hän rukoili. Mutta Simon ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, riensivät hänen jälkeensä, ja löydettyään hänet, he sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua, ja hän sanoi heille, menkäämme muualle läheisiin kyliin, että minä sielläkin saarnaisin, sillä sitä varten minä olen tullut. Ja hän meni. Ja saarnasi heidän synagogissaan koko Galileassa ja ajoi ulos riivaajat. Ja hänen tykönsä tuli pitaallinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentain kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta Pitaali lähti hänestä, ja hän puhdistui. Ja varoittain häntä ankarasti, hän laski hänet heti menemään, ja sanoi hänelle, Katso, et, et puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille, ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta mentyään pois, tämä rupesi laajalti julistamaan ja asiasta tietoa levittämään, niin ettei Jeesus enää saattanut julkisesti mennä kaupunkeihin, vaan oleskeli niiden ulkopuolella, autioissa paikoissa, ja kaikkialta tuntiin hänen tykönsä.